Вона, здається, зовсім не втомилася. Зняла фартух і швидко пішла вниз стежкою, що вела до центру села. Я залишилася сама, сіла біля вікна і втупилася в айву. На кожній чорній гілці висіло по 5-7 жовтих ліхтариків. Вітерець здіймав легку марливу завісу над прочиненими дверима. У них зазирнула руда курка, голосно квокчучи, ніби висловлюючи своє незадоволення світом. Маленьке кошеня стрибнуло мені на коліна і, відчайдушно заморкотівши, тицнулася прохолодним носиком у долоні, вимагаючи пестощів. На газовій плиті щось булькало у великій каструлі. Можливо, подруга тої рудої курки. Я подумала, айва. Я не розуміла, от до цього було ще досить далеко, що якийсь новий, невідомий раніше сенс може увійти в життя лише від того, що спостерігаєш за садом. Просто щоденно дивишся за вікно на дерева. Я ще ніколи не бачила, як одна пора року змінюється іншою. А тут, у цьому маленькому селищі, відгородженому від світу горами, уперше побачила справжнє диво. Ще вчора в саду було літо, обважніли від плодів, насичене всіма фарбами – а сьогодні він уже стояв чистенький і прозорий, ніби операційна, або зал перед балом. А назавтра, розплющивши очі, я побачила, як у цей порожній чистий простір увійшла зима. Вона була ледь помітною, легка тінь майнула серед оголених стовбурів. Але цього було достатньо для того, щоб відчути її прохолодне дихання. Попереду ще був довгий період міжсезоння, але присягаюся, три пори року, ніби в кіно, відбулися у вікні Веранди за один день. А чи помітила б я це раніше? Навряд. Щось сталося не тільки з моїм слухом і голосом, а й з зором. Усе загострилося, і те, на що раніше не звертало уваги, поставало переді мною як одкровення та відкриття. А сенс людських стосунків було втрачено. Сенс – вогник, що блимає в темряві. Запалюється несподівано і так само раптово згасає. Коли він маячить в далині, ми рухаємося, радіємо, відчуваємо смак, прагнемо дійти до нього, вхопити, втримати. Коли він згасає, усе вмирає разом із ним. В перше місце посідають фізіологічні потреби організму. Часом здається, що життя стає легшим та простішим, але й жахливішим. Цей період темряви та байдужості призводить до божевілля або до безладу. Якщо він триває довго, людина деградує або, або стає циніком. Цинік – же брак. Це закінчений злодій. Цинік багатій, механізм для задоволення потреб. Але мені пощастило. Я була на природі, а вона не дає схибити. Бабця будила мене о шостій. Цілий день ми щось робили разом. Увечері з півгодини мовчки сиділи на порозі, я бачила, як на подвір'я входить ніч. А потім я йшла спати. Бабця ще вмикала чорно-білий телевізор у себе в кімнаті. І до мене долинали мексиканські мелодії з серіалів.